Alhamdulillah, Alhamdulillah, Al-Ladhi Amarana bi Iqamat Al-Ijtimai wal-Ittihad, wal-Terahum wal-Tawadud bi An Al-Gibad, wa Nahana An Al-Tafrriq wal-Tabahud wal-Ibtidad. Wa Ashhadu Allahu Ilaha Illallah wa Kholak al-jannata wa khalakalaha ahla Fahum bi'amali ahli al-jannati yamaloon Wa khalakal naara wa khalakalaha ahla Fahum bi'amali ahli al-nari yamaloon Wohum fi jami'i dhalika la yakhlukuna shay'an Wohum yukhlakoon Wa ashadu anna seyidana wa habibana Muhammadan arsalahu Allahu lil alamin bashiran wa nadhira faballagh ar risalah wa addal amanah wa hada Allahu bihi min al ummati basharan kathira fakana fi dhulmatil jahl lil mustabsirina sirajan wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftah ibad bi rahmatillah, adadama fi ilmi Allah, salatan wa salamanda imani bi dawamimul kllihi wa ala alhi wa sahbih. Amma bagdu fa yabadillah, usi kum wa nafsiyabitakwullah, fadfadzal muttaqun. Kama kata Allah dalam Al Qur'an Al Karim, "A'udzulillahi min ash-shaytanirridim. Bismillahi al-Rahman Ya ayuhal الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع سيئات الحسنة تامحها Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan Sadaqallahul aliyul azim Wa sadaqa rasuluhun nabiul wafiul karim Wa nahnu ala thalika minasyahidin Ma'asyiral muslimin jamaah jumlah rahimakumullah Ni'mat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita Anugerah yang paling besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita Karunia yang agung yang Allah Ta'ala hadiahkan untuk kita Kita dicipta oleh Allah Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai hambanya yang mukmin, Sebagai hambanya yang muslim Sebagai umat Nabi Muhammad SAW Karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkhitab kita diajak bicara oleh Allah Ta'ala kita sebagai hamba-Nya yang beriman agar kita benar-benar melakukan yang namanya perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya di dalam salah satu perintah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala wajibkan buat kita yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita adalah Amrussiyam Perintah kita untuk berpuasa hanya karena Allah Bukan karena nafsu kita Bukan untuk kesehatan kita Walaupun puasa nanti bisa mendatangkan kesehatan Sebagaimana sabda Rasul Sumu tasihuh Berpuasalah kalian, kelak kalian akan menjadi orang yang sehat Kalian pasti akan menjadi orang yang sehat tapi tujuan kita berpuasa untuk bukan untuk mencari kesehatan jasmani. Kita berpuasa adalah untuk mencari kesehatan rohani. Di samping jasmani, yang kita tuju, yang kita fokuskan adalah bagaimana kesehatan batin kita. Kesehatan hati kita. Karenanya Allah Ta'ala mengkhitab kita sebagai orang yang beriman untuk berpuasa. Menjalankan sholat, zakat. Berpuasa di bulan Ramadhan Melakukan ibadah haji bagi yang mampu Salah satu firman Allah Ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyamu Kama kutiba ala ladzina min qablikum La'allakum tattaqun Kalimat takwa di sini adalah hadiah buat orang yang menjalankan ibadah puasa Kalau berpuasanya karena Allah Karena puasa punya tiga tingkatan yang pertama adalah shaumul awam atau siamul awam, puasanya orang-orang awam. Men wa menul akli was syurbi wal jima'. Puasa orang-orang awam adalah hanya menahan lapar, dahaga, dan berkumpul dengan istrinya. Hanya sekedar itu, bukan karena Allah, tapi hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Dan tidak berhubungan dengan sesama jenis, dengan dengan sejenisnya atau dengan yang lain jenis dimana Allah subhanahuwata'ala melarang seseorang apabila di bulan puasa melakukan hubungan dengan suami istri di bulan Ramadan di siang hari tidak boleh kita makan tidak boleh kita minum walaupun yang ada di depan kita makanan halal makanan yang boleh kita makan tapi subhanallah ketika datang itu bulan puasa maka kita tidak boleh makan makanan itu, kalau anda makan anda batal Barangkali mungkin orang lain bisa mengatakan bahwa kita berpuasa Tapi saat kita kemudian sembunyi dari pandangan orang lain kita dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kutiba'alaikumussiyam diwajibkan buat kalian untuk berpuasa Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattakun Sebagaimana juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kita Yaitu orang-orang Bani Israel Para mufassirin mengatakan Allah juga mewajibkan dahulu orang-orang Bani Israel untuk berpuasa Tapi khilaf di antara mereka mengatakan Ada yang mengatakan bahwa mereka juga diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan Ada juga yang lain berkata adalah mereka tidak diwajibkan di bulan Ramadhan tapi diwajibkan di bulan Rabi atau di bulan Semih Fa'ala kulihal inti daripada puasa ini adalah La'allakum tattaqun Ittika'a sakhatillah wabtiqa'a mardatillah Tujuannya adalah agar kita jauh dan terlindungi dari segala murkanya Allah SWT yang sudah banyak diperlakukan oleh manusia, bagaimana ketika manusia di muka bumi ini meremehkan perintah Allah, meremehkan larangan Allah, meremehkan daripada norma-norma yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala tuangkan di dalam Al-Quran, atau lewat lisan suci Nabi Muhammad SAW. atau sawmul awam, hanya menahan lapar dan dahaga dan jima'ah, hanya sekedar itu saja. Maka kata Nabi Muhammad, "Kam min sha'imin min siyamihi illal ju'u wal 'athash." Berapa banyak orang yang berpuasa kata Rasulullah, menahan lapar dan dahaga tapi dia tidak dapat pahala apapun dari sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia menggunjing. Saidina Al Imam Al Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau berkata, "Jika kalian berpuasa In tamna nafsaka anil akli wasyurbi. Kata Imam Ghazali, jika engkau cegah dirimu untuk tidak makan dan minum selayaknya engkau tidak makan dan tidak minum tadi itu, kau sandingkan kau tidak melihat yang haram. Kau tidak menggunjing kehormatan orang. Kau tidak rendahkan kehormatan muslimin. Fa ya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah taala, yang kedua adalah shaumul khusus. Saumnya adalah orang-orang ulama' Saum para ulama' adalah menahan lapar, menahan dahaga, menahan untuk tidak berkumpul dengan istrinya Sekaligus mereka juga menahan daripada matanya, telinganya, lisannya, kehormatannya Dia jaga untuk tidak melanggar perintah Allah Ta'ala dan tidak menerjang larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saumul ulama' Maka kegiatan mereka hampir setiap hari kalau kita lihat di rumah mereka Para salihin, ulama, para kiai, para asatid, para masyayikh kita ini Mereka hanya ditemani dengan Al-Quran Mereka hanya ditemani dengan hadis-hadis Rasulullah SAW Kesibukan mereka tidak ada lain hanyalah mengajar Kesibukan mereka tidak ada lain hanyalah mendidik mendidik anaknya, istrinya, keluarganya ataupun masyarakat umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini somul ulama. Puasa yang seperti inilah yang sejatinya adalah puasa yang sebenarnya. Adapun yang ketiga adalah som khususil khusus. Puasanya orang yang istimewa di pandangan Allah, di atasnya ulama. Tidak hanya sekedar ulama. Kalau ulama adalah mereka dia punya ilmu, dia bisa rem. Ini maksiat jangan saya jalankan. Ini larangan Allah walaupun ini halal tapi tidak boleh saya lakukan. Tapi ada yang ketiga adalah som khususil khusus adalah ketika mereka mendapatkan balak dari Allah. Mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu mereka rasa ujian tersebut adalah nikmat. Karena yang mendatangkan ujian adalah kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Puasa orang khususil khusus ini Bukan lagi dia cenderung kepada melihat pribadinya untuk tidak menggunjing Untuk tidak mendengar daripada kehormatan orang lain direndahkan Bukan untuk melihat maksiat Bukan untuk berbohong Bukan untuk mengadu domba Bukan untuk yang namanya bersumpah palsu Kalau itu semua masih berkutat dengan manusia Khususil khusus hanya kepada Allah tidak ada yang namanya kaitan muta'alik bi makhlukatillah. Tidak ada hubungan sedikitpun dengan makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini puasa orang khususul khusus. Maka inilah yang ketiga adalah yang dikatakan la'allakum tattaqun. Puasanya orang-orang ini yang bisa menjadikan dia adalah orang yang bertakwa. Dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang bertakwa seperti ini adalah mereka yang tidak takut dengan musuh Allah. Mereka tidak takut dengan yang namanya iblis dan syaitan. Mereka tidak takut dengan a'da rasul, a'da Allah wa rasulihi. Mereka enggak takut dengan yang namanya hal itu semuanya. Yang mereka takutkan adalah apabila nafsu mereka kemudian istaulat ala kalbihi. Jika nafsu mereka kemudian menyelimuti hati mereka. Hingga akhirnya mereka kemudian hatinya sudah lagi buta. Tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang mereka takutkan. Ini yang mereka takutkan. Faya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Puasa-puasa ini adalah merupakan benteng buat kita pelajaran, pendidikan, pengajaran dan menjadikan kita madrasah Maka kalau kita sering sering mengatakan bahawa kita keluar daripada Ramadan Apa yang sering kita ucapkan minal a'idinal fa'izin Kita kembali menjadi orang yang suci dan fitrah Maknanya karena digembleng kita di bulan Ramadan menjadi orang yang baik kita keluar daripada Ramadan kita menjadi orang yang mulia. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat harus kita tanamkan ke dalam batin kita. Kita tanamkan ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Khususnya rahmat dan kasih sayang kepada sesama muslim. Umumnya kepada semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada sesama muslim saja kita tidak bisa menghormati. Keseagidah, seiman dengan kita. Sama sujudnya dengan kita. Kita pun menganggap bahwa itu adalah musuh kita. Padahal Rasul SAW mengatakan. Haram buat orang yang mendapatkan malam Laylatul Qadar, Walaupun dia sujud di atas jamrah seribu tahun. Walau sajatum ala jamratin alfasanah. Walaupun anda sujud di atas barang api, seribu tahun anda sujud. Walakin tuhawwinuna aradul muslimin. Kan tapi anda kemudian merendahkan kehormatan orang-orang muslim saudara anda sendiri. Maka anda tidak akan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Keluar daripada Ramadan. Maka sebagaimana sabda Rasul SAW, aku didatangi oleh Jibril salam. Budaman adraka Ramadhan walam yudhil huljannah. Sungguh celaka bagi orang yang mendapati bulan Ramadhan, tapi Ramadhannya tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga, dikarenakan adalah kesalahan kita, bukan kesalahan Ramadhan. Kesalahan kita, kita tidak bisa menghormati kaum Muslimin, pihak ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala. Kita lihat sejarah Rasulullah, karena tidak ada Mahkota sejarah Senikmat, semulia, seagung Daripada sejarah Rasul Sallallahu alaihi wa Sejarah Rasulullah adalah sejarah yang Sangat hebat sekali Percontohan buat kita Sebab kalau kita ingin menjadi Kepala rumah tangga contoh Nabi Muhammad Dia adalah seorang kepala rumah tangga Yang paling hebat Kalau anda ingin menjadi kepala negara Jadilah kepala negara seperti Rasulullah Beliau adalah seorang Kepala negara yang disegani oleh lawan, dicintai oleh kawannya Kalau anda ingin menjadi seorang sahabat Contohlah Rasulullah SAW Di mana Nabi Muhammad tidak makan Rasulullah tidak minum Sebelum para sahabatnya mereka makan dan minum Setiap malam Nabi Muhammad SAW Itu keliling kalau bulan Ramadan Dia lihat sahabat-sahabatnya Adakah sahabat-sahabat beliau yang belum makan, belum minum ditanyakan oleh Rasulullah belum makankah anda belum minumkah anda sampai hari raya Idul Fitri sayangnya Nabi Muhammad saw ini kalau melihat ada orang-orang miskin bahkan di luar Islam ada orang-orang miskin di luar Islam yang sampai ada satu waktu ada seorang Yahudi yang buta ketika datang Rasulullah di hari raya Idul Fitri seusai Ramadan, Maka datang Nabi Muhammad SAW datang kepada Yahudi tersebut karena beliau mendapat berita. Jadi beberapa sahabatnya, Ya Muhammad, Ya Rasulullah, di pojok kota Madinah sana ada seorang Yahudi yang buta matanya. Dia sudah tua rentah, tidak bisa berjalan. Namun yang menyakitkan hati kami Ya Rasulullah, dia selalu mencaci maki engkau. Dia selalu memaki-maki engkau Ya Rasulullah, karena dia seorang Yahudi, kafir dia, bukan Muslim. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, apakah anda kenal di mana dia, di mana rumahnya? Tidak punya rumah ya Rasulullah. Dia berada ada di pojok kota Madinah itu. Hanya saja dia butuh makan, dia butuh minum. Namun seketika dia mencaci engkau, maki Rasulullah SAW, kami pun enggan memberikan makan dan minum kepada Yahudi tadi. Maka Rasulullah SAW kemudian, Menyiapkan sedikit makanan dari gandum, roti gandum yang ada di rumahnya Ditumbuk oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha Dilembutkan itu roti Dibawanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menuju ke tempat orang Yahudi yang buta itu Sesampainya di tempat orang Yahudi tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Mengucapkan selamat pagi bapak bagaimanakah keadaan bapak Bau aroma yang sangat harum dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yahudi tadi ini tidak mengenal siapa yang datang. karena dia buta. Lalu kemudian dia berkata. Wahai pemuda siapakah kamu? Kata Rasulullah. Apakah bapak sudah makan hari ini? Belum. Aroma tubuhmu sangat harum. Wahai pemuda. Maka dibukanya itu oleh Rasulullah SAW. Karena beliau menyebut bahwa beliau adalah Muhammad Rasulullah. Pasti Yahudi itu akan marah dan akan menempel yang Rasulullah. Maka beliau tidak menunjukkan identitasnya. Hanya kemudian membuka makanan dari tempatnya, dari plastiknya. Lalu kemudian makanan tadi itu dikunyah oleh Rasulullah, dilembutkan. Karena dilihatnya Yahudi yang ada di depannya ini adalah orang yang sudah tua. Dan dia adalah orang yang sakit dan buta. Lalu kemudian dilumatkan itu atau di, kemudian dikunyah makanan tersebut supaya tidak kasar. Lalu setelah kemudian dikunyah dimasukkan ke dalam mulut Yahudi tadi. Dan kemudian disuapin satu persatu. Bahkan tangan Yahudi tersebut memegang tangan Rasulullah lembutnya tangan Nabi Muhammad dipegang oleh Yahudi harumnya aroma tubuh Nabi Muhammad tercium oleh hidung orang Yahudi lalu kemudian setiap saat disuapi setiap suapan masuk ke tempat mulut Yahudi tadi itu maka Yahudi itu berkata kepada Rasulullah wahai pemuda jangan kau dekati Muhammad Muhammad itu pembohong Muhammad itu pendusta Muhammad itu pemecah, pemecah belah umat setiap kali dia memaki Rasulullah Rasul pun semakin lembut dan semakin sayang kepada Yahudi tersebut Selalu begitu Hari kedua, ketiga, keempat hingga sampai hampir kemudian Tiga minggu atau dua minggu Setelah itu Nabi Muhammad SAW wafat Setelah wafat dan dikubur Yahudi itu ada di pojok kota Madinah Maka let kira-kira kurang lebih Selang tiga hari kemudian Datanglah sahabat besar beliau yaitu Sayyid Nabi Bakar Siddiq berkata kepada istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha istrinya Rasulullah yaitu putri Sina Abu Bakar Siddiq sendiri berkata wa Aisyah putriku apakah engkau pernah melihat Bahawa ayahmu ini ada perilaku Nabi Muhammad sunnah Nabi Muhammad yang tidak pernah dijalankan oleh ayahmu ini supaya ayahmu ini bisa mencontoh Nabi Muhammad 100% kata anaknya putrinya Sina Abu Bakar Siddiq, istri Nabi Muhammad Sayyidah Aisyah mengatakan ada ayah tapi semua sunnah Nabi Muhammad sudah ayah jalankan. Hanya ada satu khaslah. Satu sifat yang belum ayah jalankan. Apa itu? Setiap hari Nabi Muhammad SAW seusai sholat subuh datang kepada orang Yahudi itu tiga minggu berturut-turut sampai menjelang beliau wafat. Dia kemudian mengunyah makanan. Melembutkan makanan dan memasukkan makanan itu ke mulut Yahudi. Dengan sayangnya Rasulullah SAW. Lalu kemudian Sain Abu Bakar Siddiq mengatakan bahawa apakah itu yang dilakukan oleh beliau setiap hari? Iya. Itu Yahudi memaki Rasulullah. Justru karena itu Nabi Muhammad membentengi dirinya untuk tidak marah dengan Yahudi itu. Itu perilaku Nabi Muhammad dalam rahmatnya. Lalu datang Sain Abu Bakar Siddiq dengan membawa makanan seperti yang dibawa biasanya oleh Rasulullah ke tempat orang Yahudi. Lalu kemudian dimasukkannya itu makanan tidak dikunyah terlebih dahulu oleh Abu Bakar Siddiq. Lalu dimasukkan ke dalam mulut Yahudi. Setiap kali dimasukkan ke dalam mulut Yahudi dengan kasarnya dengan tangan Abu Bakar Siddiq, Yahudi tersebut kemudian memaki-maki Rasulullah. Kamu jangan dekat dengan Muhammad, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu pembohong, begini dan begini. Hingga akhirnya kemudian dengan bencinya Abu Bakar Siddiq tadi, memasukkan makanan itu ke mulut Yahudi, sambil kemudian sedikit didorong oleh Abu Bakar Siddiq. Maka Yahudi tersebut berkata, ha, ini pemuda karena engkau sudah dekat dengan Muhammad, sehingga perilakumu tidak seperti biasanya. Kata Abu Bakar Siddiq, wahai Yahudi, bapak tua Yahudi Aku bukan Muhammad, aku sahabat Muhammad Memangnya kenapa kata Yahudi? Ketahuilah, yang setiap hari datang ke tempat ini siapa? Iya, setiap hari datang ke tempat ini adalah pemuda yang lembut tangannya Memasukkan makanan ke dalam mulutku dengan penuh kasih sayang Ketahuilah, yang setiap kali datang ke tempat ini Tiap hari berturut-turut, tidak ada absennya sama sekali adalah orang yang selalu kau caci dan selalu kau maki Setiap dia kau caci, setiap kau maki Dia kemudian lebih sayang kepada-padamu Dan memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu Dengan penuh rahmat dan kasih sayang Penuh cinta Siapa itu? Muhammad Rasulullah SAW Menangis Yahudi tadi itu Dan kemudian dia berkata kepada Abu Bakar Siddiq Wahai Abu Bakar, wahai sahabat Muhammad Tuntun tanganku di mana Muhammad berada Rasulullah s.a.w. telah wafat dan telah meninggal dunia Menangis Yahudi tersebut Antarkan aku ke pusaranya Aku ingin ziarah ke makam Rasulullah s.a.w. Dan aku ingin Islam Menyatakan Islam Walau ada di atas pusara Rasulullah Dituntunnya oleh Abu Bakar Siddiq Dan menyatakan Islam di atas pusara Nabi Muhammad Didengarkan dan disaksikan oleh para sahabat Rasulullah s.a.w. Inilah ciri daripada orang yang berpuasa La tattakun, agar supaya hati kita ini leleh hati kita ini mulia jangan menjadi orang yang keras jangan menjadi orang yang bengis jangan menjadi orang yang ingin selalu menyakiti orang lain apalagi saudara kita muslim ikhwan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan memuliakan kita menjadikan dan menuntun kita memiliki akhlak yang mulia mencontoh dan mensurita uladani akhlak besar Nabi Muhammad SAW. dan insya Allah kita keluar daripada Ramadan Semoga insyaallah Ramadan akan memberikan syafaat buat kita. Al-Qur'an yang selalu kita baca pula akan memberikan syafaat kepada kita. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya kepada kita bila kita ada di jalan Rasulullah, mensuri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga negeri kita, bangsa kita, Republik Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah yang ada, baik yang berupa zahir ataupun yang berupa batin. Amin ya rabbal alamin. وَإِذَا قُرِأَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَنْ لَكُمْ تُرْحَمُونَ وَقَالَ عَنْزَ مِنْ قَائِلٍ عَلِيمٍ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أعوذ بالله من الشيطان الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حقًا علينا ننجي الم Barakah Allahul Iwalakum fil Qur'anil Adzim, wanafani wa iyyakum bima fihi min al-Ayahat wa dzikriil Hakim. Aku lakukan ini, dan saya memohon kepada Allah yang Maha Agung untuk Anda Alhamdulillah Alhamdulillah Al-lazimanna alal mu'minin Bi ajallin ni'am Idh ba'atha fihim rasulan yukhrijuhum Ilan nuri minadzulam Wa ashadu an la ilaha illallahu Wahdahu la sharika lah Waliyus salihin wa habibu ta'ibin Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Al-qail salawatullahi alihi wa salamuhu Ma uhya ilayya An ijma'ilma la wakun minatajirin Walakin ansabbih bihamdi rabbika wakun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftahi babi rahmatillah Adada mafi'idmillah solatan wasalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbih Amma ba'du faya ibadallah Usikum wa nafsiyah bitaqwa Allah Ittaqullah haqqa tukatih Walatamutunna illa wa antum muslimun. Lagat amarakum Allah Taala bi amrin pada afihhi bi nafsi. Wathenna bi malaikatihil musabbihadhi bi qudsi. Fagala muqbiran wa amiran alima. Inna Allah wa malaikatahu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu waalaikumussalam. و على آله وأصحابه أننا سيرنا لشريعته والمهتدين بهديه والمتابعين لسنته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ورد الله متبهارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. Allahumma a'firil Muslimina wal Muslimat wal Muaminina wal Muaminat. Al-ahyai minhum wal-amwad Inna kegaribun mujibu al-da'awad Wa ya gadi al-hajad Allahumma a'izzal islama wal-muslimin Allahumma a'izzal islama wal-muslimin Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal-mujahideen Allahumma thabbit imanahum Allahumma anzilis sakinah ala gulubihim Allahumma wahid sufufahum Allahumma wal-mushrikin Allahumma dammiril yahuda wa israel Allahumma syatid syamlahum Allahumma farrik jama'ahum Allahumma suril mujahidina ala a'da'i ma'ala a'da'illahi wa a'da'iddin Birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma arfa'anna syaratahina wal baghin Wal zalimin wal mu'tadina bima syi'ta ajilan gaira ajil Birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma arfa'anna al-ghala'a wal-gahta wal والوباء أو زائرة أنواع البلاء من بلادنا هذا Indonesia khasah ومن سائر البلدان المسلمين نعم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحي صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من فيها لاك صلاح الإسلام والمسلمين ربنا لا تزغر قلوبنا Ba'da idh hadainana wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina qina adhaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itha idzul qurba wa yanha 'anil fahshaa'i wal munkari wal baghi فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ